Sziasztok, ez itt a Clickplay 116. adása. Én Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Majkül, sziasztok. És mindenkinek boldog új évet, ugye ez az első. Így van. Remélhetőleg nem az utolsó idéi adásunk. Úgyhogy mindenkinek játékokban gazdag új évet, és hát sziasztok, akkor ez ennyi volt már. Amúgy most vettem észre, hogy, azt mondod, hogy mindig azt mondod, szerintem, vagy hát mindig azt mondod, hogy, hogy itt van mellettem Michael, és amúgy, hogy nem is vagyunk egymás mellett. Ez De hát virtuálisan. Ez, ez hazugság. Lehet virtuálisan. Ja, azt mondjuk lehet, igen. Én itt te magam mellett. Most nem mond Na minden jó, minden ezt, minden. ezt ne vigyük túlzásba szerintem. De no ennyi. Így van, így van, no homo. Na, rá is térjünk, akkor az első. Azt nézem, hogy nem raktam linket, pedig akartam. Ja, de raktam linket, akkor nem, nem számít. raktam, el. mert kék. Minden fasza. Jó. Jó. Az első hír igazából egy ilyen kis érdekesség hogy a Half-Life Half 2-nek a társírója az ismét a Valve-nél dolgozik valamin talán, tehát az ilyen pegykának is felfogható, de nagyon jól kapcsolódik a múltkori témánkhoz, mi szerint ugye megjelent az, a, az Epic Store, meg, meg a Discord is most már árul játékokat, hogy, hogy a valve lassan tényleg el kell kezdeni a játékokat csinálni. Nagyon durva. És Szerinted el is fognak kezdeni Én... játékokat csinálni, vagy, vagy csak úgy. fölvették a régi ismerőst? Figyelj, én egy Half-Life témájú VR játéknak örülnék, és egyébként állítólag készül is valami ilyen a Half-Life, vagy a, vagy a Portal univerzumában valami, valami VR játék. Aztán, hogy ebből mi igaz, azt nem tudom. Én egy hozzászólást láttam, én azon nagyot nevettem, hogy ezzel a Valve elkezdte fejleszteni, vagy elkezdett fejleszteni egy új részt a legjobb játékokhoz a Steamhez és hogy a történetét azt már most kezdik elírni, írni, hogy azért a Half-Life 2 társírója, hogy a legsikeresebb címüket, a Steam-et még jobbra tegyik. Aha, de a Steam-nek nincsen sztória. De lesz egy játék, Steam játék, vagy én nem tudom, aminek lesz, igen? Igen, teszem a Steam. Igen. És játékokat lehet rajta. Nem is Half-Life a full life, gondolj bele. Full meg a life egy. Meg ugye a Half-Life az ugye Thanos kedvence. Ja, igen. igen. Vagy bárja, nem is. Azzal a résszel fognak élni, hogy full life mennyi? Ja. utána számomra, másfél. <tos> <tos> half life 3. <tos> az a baj, az a baj ezzel az egész half life-os dologgal, hogy szerintem a semmiből folytatni nem fogják. Azt, amit mondta, hogy ez a VR-os ilyen kicsi spin-off-szerű valami, azt is imán elképzelhető, de hogyha új részt akarnak csinálni, akkor minimum előtte ki kell adni remasterbe az összes Half-Life-ot, az egytől a kettőig, és az epizódokat is, mert egyszerűen úgy nem tudod folytatni, hogy a, a Half-Life 2 mikor jelent meg több mint tíz éve, az egy az meg még régebben, ezt, ezt, ezt így nem lehet csinálni a semmiből. Figyelj, én, én azt is el tudnám képzelni, hogy az, egy újabb source motorra Na a régieket, a régieket. Aha, simán. Simán, igen, és akkor utána már ugye visszajön a köztudatba, meg is mindenki megvenné, mert akik régen játszottak vele, az jaj, hogy fog kinézni az új grafikus motoron, aki meg nem ismeri, az meg, na nézzük meg, mi az, amiről mindenki pofázott, hogy ez milyen jó játék, és akkor onnantól kezdve már lehet akár Half-Life 3 is, vagy az epizód 3-at, ugye, ami, mert, mert a Half-Life 2, epizód 2 az úgy lett befejezve, hogy így egy hatalmas cliffhanger, meg minden és azóta semmi. Yeah. És ez mikor volt? 2005 6, 7, valahogy így. Erről mindig az a kis jut eszembe, az apja játszotta a Half-Life-okat, és akkor az epizód 2 végén mondja a gyerek, hogy hú, alig várj, hogy nem megtudja mi a folytatás, és akkor az apja Nincs folytatás, ez a vége, nem jött semmi. <síns> <síns> <A> szegény gyerek. <síns> ja, ilyen ezek a szegény gyerekek vagyunk, akik várjuk a Half-Life kettő, a Half-Life epizódok folytatását. És jöjjön amúgy, én szeretném, én nemrég játszottam ki az összeset, és, és, és, és nagyon tetszett a story is, meg minden is, az, hogy így lett vége, tehát egyszerűen bámultam magam elé öt percig, hogy oké, okay, ez itt tök jó, de hogy azért valójában induljunk már tovább. Meg Most amúgy ér... a játék is volt jó. Most nézem, egy cikkbe is van egy ilyen Half-Life VR utalás. Jó, hogy elolvastam. Igen. Ja. Fel vagyunk készülően. Teljesen, teljesen. Na, úgyhogy reménykedjünk a hogy a Valve azt csinálja a játékokat. Elítólag most ez az új kártyajátékuk, ez az Artefakt annyira nem jött be. Tehát már az első százban sincs benne a Steamen játszott játékok között. Pedig azt nagyon-nagyon futtatni akarták. Ugye Szerintem előbb a YouTube az ingyenes lesz. Én, én valahogy így lehetség hogy... Akkor még lehet, én is belenézek. Már nem tudom, ellenem olyan nagyon érdekes a modell, hogy nagyjából mindenért fizetni kell benne, még így is, hogy meg kell venni a játékot. De hogyha mondjuk ingyenes lesz, akkor mindenk lemegy a az ára, és akkor nagyjából be van lőve. És akkor majd lesz egy-két kártya, amit csak úgy tudsz elérni, hogyha valami speciális küldetéseket csinálsz, amit mondjuk nehezebb megcsinálni, és akkor az, az majd drágább marad, és akkor abból majd megszedik magukat. Szerintem. Ez hát úgy, úgy legyen. Hát nem majd kiderülje, hogy mit terveznek vele, vagy hogyan. Azért nem állunk addig Mondjuk a vev mindig az mindig jól csinálta azt, hogy így nem csinál hogy felhajtást, egyszerűen csak na nézzétek, itt van és vegyétek meg. Uh -huh. Bár már nem, nem csinált semmit. De például a, a, még annó a, a Portal 2 is kb. így jött, hogy senki nem is volt róla plegykös, és semmi, és kb. bejelentették, és utána szinte azonnal jött. És milyen jó is lett. Amúgy. És az jó lett, jó. Ja. Ritkán csinál a Valve játékodda, de akkor azért az minőség. A, az a blizzard, aki már nem csinál játékokat. Igen, az a baj, hogy saját maguk, most, most ez furán fog hangzni, de saját magukat kényszerítették bele egy olyan helyzetbe, vagy nem kényszerítették, inkább azt mondanám, hogy taszították bele egy olyan helyzetbe, hogy nincsenek rászorulva arra, hogy fejlesztenek. Tehát most a, a, a blizzard amúgy az jó példa erre, de, de ugye ők, ők nem csinálták meg a Steam-et. És, és a, a vavnál ez akkora egy aranytojást tojást, jutjuk, hogy tehát más csinálja a játékot, és azért is kapnak pénzt. Tehát ez, ez mi? Ez é, a Ez A Blizzardnak is ők csak a saját, meg most már az Activision játékait Hát tárúdásra. Meg az Activision, igen. Mondjuk a Blizzardnak ebből szempontból, az más kérdés, hogy minőségben nem hiszem, de pénzügyi szempontból lesz, hogy az Activision mellé oda került, az, az, az nem, nem jött nekik rosszul. Valószínű. Hát, igen. Mostanában egyre több hír van egyébként, hogy egyre több Blizzardos fejes lép lefele. Még amikor hát, igen. volt az a ez a az a Diablo mobilra, cusz. Már elvileg, meg ez a leg, legrosszabb BlizzCon volt valaha, és ez abból is fakadhat, hogy most már a nagyobb döntéseket azokat már az activision a arcok hozzák inkább, mint a blizárdosak. Meg így tényleg kezdenek emberek úgy Úgyhogy meglátjuk, viszont most, most volt valami olyan hír is, hogy valami blizárd, feje, nem Blizzard, valami fejes az Activision-től is lelépett. Vagy lelép, éppen, lelépőben van kiáll az az árbóc útja, vagy nem tudom. Már elfele, elfele men, men, men a csávó. Nem is tudom, az melyik emberke volt. De elvileg ő felelős a nagyon jól monetizált Kolo Tehát, hogy drága megveszed a játékot, Season Pass, és még mikrotranszakcióval agyig tolva az egész. És tíz év múlva is ugyanannyiba fog kerülni. Igen. De elvileg ő, ő már így, így megy megy el. Hát mondjuk lehet, hogy nem véletlenül, akkor szerint. Meg látjuk. Mondjuk erről a hírről nekem az jutott rögtön eszembe, hogy miért nem az ijétől megyek el <gül> valami. <gül> nem is leléphetnének már a fejesek, mert egyébként... Nem, majd szépen lassan szerintem a a őket is elérja az elkerülhetetlen. Ja, de ugye az ijénél is tök jó fejlesztők dolgoznak, és aztán a szar monetizációval elbasznak a mindent, hogy akkor most hogy hogy fejük meg az embereket a, a játékokra. Azért annyira nem sajnálom őket. Hát így a fejlesztőket sajnálom. Hát szépen, nagyon, ja. nagyon szívesen lennék ilyen, ilyen üzletember, aki eldönti, hogy hogy lesz egy játék jövedelmező, és aztán csak ő és a pénzt. <gül> De akkor neked az ilyené kéne dolgozni. Így, így van. Vagy bármelyik ilyen cégben, Vagy bármelyik el, el, vagy a szíjó, ilyen. Tudod. Így eldöntöm, hogy na akkor ez ilyen lesz. Az olyan lesz. Lehetnél a Ubisoftnál is, hogy ott szerintem ingyen van a gancha. Úgyhogy nem még, még, még posztálni. Hát én nem is fogom is nézni. Vericcán. Ja, ne, én tényleg, ja, hát én akkor ég. ez így egy kicsit nehéz, ezt megoldani. Igen, hát ez, ezért nem fogom. De ha nem, nem is szól, hogy mész az ie Jó, hát ezt nem gondoltam át. Ez még csak ilyen. Ez szerintem az ie De ez nem minden lépést gondoltam ki. Szerintem az ie nagyjából öt éve nincs egy tiszta pillanatuk. De jó, egy ember ott, aki végre tisztán lett. Hát van, csak a portás, vagy, vagy tudom, mint a mémen, amikor megkérdezik a, a, azon a rajzó, hogy mi legyen a fejlesztésben, és aki egy gond -e valaki jó, valami jó dolgot, azt meg az ablakon. De nem, is, nem is kéne ilyen DRC-kbe tartalmat tenni dolgokon filozniuk, csak legyen egy gomb, ami annyit csinál, az van ráérve, hogy adjatok pénzt drogokra, és így ha szemben rákattint, hogy küld neki 5 dollárt, hogy akkor <síns> <síns> ennyi bőven elég, nem túl bonyolítani. De hát A pénzről szól minden. Ez, van. ez sajnos így van. Sajnos. És ugye nem csak ezeknél. Igen, igen, igen, igen. Ha nem, ha nem, akkor átérünk a következő. Béna lett a váltás, sajnálom. Ezt, ez nem régi hír, ez pont ma, ma jött elő, hogy az Nvidia az elhagyja ezt a g sync ami az Nvidia-nál van, és helyett ő is a szabványosított verzió felé mozdul, ami. Most nem tudom egyébként, hogy ezt freesyncnek fogják hívni, vagy valami új nevet fognak ennek kitalálni, vagy lehet, hogy most hülyeségeket beszélnek. De ugye a lényege az, hogy kezdjük az elejénél az egészet. Hogy van a PC Master rész. <gül> <gül> Ezeknek ugye ott van videókártyának egy AMD vagy Nvidia. Ugye ezek, ezek a chipsetek mennek kb., vagy grafikus gyorsítók. A többi az már csak maszlak. És az a lényeg az egésznek, hogy az AMD-nél van a freezing, Ugye ezek a... Ez az egész onnan indul. Most még, még egy kicsit visszaebb lépek. Jó, hogy felépítettem a mondani valómat, így teljesen összeszednek tűnik, amit mondok. <tos> Pontosan. Te. Tehát, ugye, van, van a monitor. <tos> <tos> <tos> Volt egy ember, aki feltalálta a monitort. Az ember engem nem érdekel. Engem a monitor, én azt nézem most is éppen, úgyhogy az ember az igazából nem fontos. Az ember a monitor mögött. Igen, igen. Na most a monitornak van egy frekvenciája, ez, ez, ez már fontosabb, mint az ember a monitor mögött. És ez a frekvencia, ez ugye monitoronként állandó. Hát vannak például a 60 Hz-es monitorok, azok 60 képfrissítést nyomatnak másodpercenként. Igen. Ez lenne ez a frekvencia. Hú, ezt most úgy próbálom, de mintha értenék is hozzá. Hát a hertz pedig a monitornál. Igen, igen, igen, a monitoroknál a hertz. Na most, ezt valahogy össze kell hozni azzal, hogy a kép az jön a videókártyából. Na most a videókártyából nem feltétlenül ugyanilyen frekvenciáján jönnek a képek. Ugye itt az FPS-ről beszélünk, hogy másodpercenként hány képet csinál ennek a szerencsétlen monitornak, hogy az jelenítse meg. És itt van a, a probléma, ezt kell valahogy szinkronizálni, ugye erre volt a, a FreeSync megoldás az AMD-nél, és a G-Sync megoldás az NVIDIA-nál, hogy, hogy a monitor frekvenciájához valamilyen szinten összerakják ezt a képet. Na most, ugye, ha nem, ha nem jó a frekvencia, vagy... Hú, ezt te kivágnánk, hogy vágnánk a csak annyi <gül> a lények, hogy, Kezdjük újra. <gül> hogy, hogy ugye ezért szokták a... Tehát mindig azt mondják, hogy mennyi FPS-ed van a játékban, mert hogyha sokkal több FPS-ed van a játékban, mint a hertz a monitorod, akkor az képtörést fog eredményezni. És hogy erre van ez... Illetve van ugye a v ami amit be tudsz kapcsolni, és akkor, akkor az leveszi az fps Akkor is lehet a kevesebb. Ne? De hogyha ez a kettő nem egyezik, és például ezért szokták lekorlátozni a játékokat, hogyha például mondjuk van egy 60 hz monitorod, akkor bepipálhat, hogy 60 FPS mm. legyen a maximum, és akkor nem lesznek ingadozások fölfele legalább, hogyha bírja azt persze. És, és ugye nem. ez mindig, mindig monitornál változik, hogyha van egy 140 hz monitorod, akkor ugye ott nyilván 140 FPS az, ami ajánlott, se több, se kevesebb. És akkor, de múgy, például én, engem ez a képtörés nem zavar, engem a sokkal jobban Egyen zavar. Zavart. Hogyha ezt a v mert én nekem nincsen free meg, meg, meg a g se láttam még, de például van ez a v ugye majdnem uh -huh. egyik játékban, és én azt, hogyha bekapcsolom, akkor olyan, mint, hogyha, mintha laggolna, mert Egyen. folyamatosan próbálja, Input hozzá, igen, próbálja hozzáigazítani az FPS-t a hertzhez, és ennek ugye hát az a hátránya, hogy, hogy bele, -bele a háttérben, és ezt észreveszed. Például én Emlékszem, talán a legidegesítőbb az a GTA 5-nél volt, ahol autót vezettem, és olyan volt, mintha interneten játszottam volna egy szívülpe Úgyhogy én azt mindenhol ki is kapcsolom, inkább nézem igen, a képtörést, annyira nem szól. Igen, igen. Meg ugye ez a képtörés az abból van, hogy a monitor már... Tehát a monitorba már érkezik a következő képkocka, de az, első, az előzőt még nem jelentette meg teljesen. Igen, igen, igen. És így kettévágódik, vágódik, és mintha elcsúszna egymáson két kép. És ugye erre találtak ki a vészinket. És ezért jó a G-Sync, meg a Freesync, hogy ezt lag nélkül igazából a monitor olyan, fel, olyan, olyan frekvencián jeleníti meg a képet, ahogy kapja egyből a videókártyából. És ez tehát jó. És most itt elérkeztünk, hogy, hogy ez a hírezmér is jó nekünk. Ugye az NVIDIA-nak volt a G-Sync megoldása, ami fizetős. Tehát legalábbis a, a monitorgyártóknak meg kellett venni a licenszet, ahhoz, hogy ők G-Sync-et belépítsenek a, a monitorukba. Na, a freesync viszont nem kellett, ez az AMD megoldása volt, és most hagyja el az Nvidia is ezt a, ezt a G-Sync megoldást, és lesz valami szabványos közös cucc, ami egyébként azért is jó, mert elvileg ezt úgy csinálják meg, hogy szoftveresen, tehát visszafelé is kompatibilisek lesznek a mostani videókártyák, az új driverekkel, freesync monitorokkal, ami tök jó, mert hogy igen. most vettél egy, tehát ha vettél egy FreeSync-es monitort, azon nem tudtad kihasználni ezt a feature csak hogyha AMD videokártyád volt. Most viszont, most viszont már annag, már most, ha van egy, van egy, egy Nvidia videokártyád, akkor nyugodtan vehetsz hozzá a FreeSync-es monitort, mert akkor működni fog vele ez a feature. Ez én jó érzelítés? amúgy, és, és amúgy ez, ez, ez nem megszokott. Tehát én, én furcsálom, hogy nem adtak ki egy közös monitort 6 millióért, amihez egy olyan videokártya kell 5 millióért, ami majd megcsinálja ezt. Tehát, hogy, hogy kicsit olyan fura. Főleg mostanában, hogy minden szaré pénzt kérnek. Hát itt pont ez a probléma szerintem. hogy az Nvidia az, meg akarta szedni magát, de észrevette, hogy a piac erre nem úgy reagál, hogy akkor ó, jó, van, akkor kifizetjük azt a többet, hanem akkor nem fogyott annyira a g monitor monitor. Igen, de szerintem meg jól. úgy voltak vele, hogy aki eddig akart, az olyat vett, és innentől kezdve plusz pénzt ebből van, nem fognak kihozni, akkor inkább tegyük ingyenesé és kész. És amúgy igazuk van, tehát hogy most ez ugyanolyan, hogy, hogy például, a, mint amikor egy játékot később hoznak ki hogy megjelenít, mondjuk az i az origins ben megjelenik, egy-két év múlva pedig kihozzák Steam-re, mert akkor már aki meg akarta venni, úgy is megvette, aki ezután meg megveszi, és azon is még kapnak egy keveset. Még az orosz példa volt, mert nem történik. Jó, akkor a... Na, a Microsoft oros. Például a Quantum na, a rékes. Ez egy nagyon jó példa, mert meg sűrűn történik. Na, tehát, hogy a Quantum Break is hogy a Microsoft-tól megszedte magát, meg minden, és amikor már látták, hogy onnan már nem vesznek többet, vagy per nem találták meg a játékosok azt a roadt játékot abba a store-ba, akkor áttették Steamre, ahol még mindig kapnak érte pénzt, már nem annyit, de már a főt azt megszedték. És szerintem ez a, ez a, ez a jó ja. hozzáállás. Igen, igen. Hát ezen virán is valami hasonló helyzet, hogy látták, hogy ebből azért nem hoznak ki akkora pénzt, mint hogyha azt mondanák, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Igen. Nekünk meg jó, mert olcsóbban tudunk majd venni monitort. És egyébként a monitor az egy olyan hardware, amit megveszel egyszer a nagyon sokáig jó. Tehát azt nem fogsz így kitön két évente. Nem olyan, mint a videókárcs. Három évente. Éve. Megveszel egy monitort, az mondjuk, amíg fel nem robban, és nagyon ritkán robbannak fel. A monitorok az addig... Az hát, az hogyha az ha jó monitort veszel. veszel. Tehát, hogyha ha most még mindig egy ilyen régi dobozos 4-3-as... Monitorod van, akkor azt már lehet, hogy le kéne cserélni, de ja, le, az is, is beszél, az működik. működik. Nekem még szerintem az is működik, még mindig van olyanom, csak már nem osználva. Ja, hát nekünk is csak hát már most mit csinálsz vele, érted? Tehát, hogy kiégeti a retinálat körülbelül. Hát, de hát. tényleg, egy, egy jó monitor, az, az, az akár ilyen 5-10-15 évre előre meg, megoldhatja a problémádat. E, simán. És most ez a, ebben tényleg az a jó, hogy visszamenőlegesen is fogja támogatni a FreeSync-es monitorokat az Nvidia. Mert ez nem tudom, hogy téged mérlek meg, mert PC n általában minden visszafelé kompatibilis. Jó, az igaz. De azért ezt, ezt így nem vártam volna. És ez tényleg egy jó, jó dolog. Majd. menni kell új monitort lassan. Na, én az, az meg a nem Van két monitorom, úgyhogy el vagyok vele, viszont azért megnéznék már egy 144 Hz-eset, hogy ez egy ilyen, egy ilyen szinkes megoldással mennyire jó. Mert állítólag rohadt jó. És én nekem 60 hz monitorom van, szerintem van neked is. Igen. igen. Afelé, afelé még nem mentünk. De azért így kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki egy játék. Mert... Így az ember, mit tudom én elmegy ilyenekre, hogy play itt, meg ilyesmi, és ott azért lehet látni, hogy. Na, igen, néz hát az ki ez jobban a jobban van, ott lefolyik a képernyő. Tehát, igen, a, igen. tehát na nagyon durván néz ki. Hát nagyon a, sokat hozzáad. De, de mondjuk, a... mondjuk ahhoz, hogy, hogy vegyél egy tehát mondjuk én először még gépet bővitek, és aztán majd monitort, mert, mert, egy, mert egy ilyen régi videokártyához, egy régebbi géphez felesleges olyan monitor, mert nem tudom kihasználni. Hát nekem is lassan gépet kéne upgrade -elni. Jó, a videokártya az mondjuk jó, meg erős, meg minden, bár ezek a 20-as valami nagyon durva, hogy az miket tud. Már így streameket szoktam nézni olyanoknál, akiknek tudom, hogy 20-as szériás videokártyák van, és ott azért nagyon látszik, hogy a streamen is folyik az egész. Hát jó, de árérték arányban jelenleg azért még nem a legjobbak. Hát nem a legjobbak, de tudásban. Elég király. És ezzel a feature rel is reklámozhatnák, a, mit tudom én, milyen tükröződéses lópikula helyett, ami csak erőforrás zabál, és egyébként... Az a, az a fényes lófaszra gondolsz? Igen, Ugye, az, az a RTX. Szodnak. Igen, az RTX ilyen. Technology, ami egyébként biztos nagyon faszadá, de azért sokkal jobb dolgokra lehetne használni egy kicsit az erőforrást, mint hogy a ó, ott ég a tűz, és akkor ott is tükröződik benne. Hát, én én, én a magamat ismerve, ha mondhattam volna a a videokártya készítőknek tíz olyan feature-t, amit látnék a következő videokártyákban, és tök jó lenne. Szerintem a tízben nem került volna bele ez, hogy a fény így lásd meg minden, hanem sokkal másabb lett volna, vagy nem tudom, hogy jobb textúrák, akkor vagy akármi más, nem pedig ez. Mindegy hát mindegy. Nekem ez is furcsa egyébként, mert már tíz éve is úgy reklámozták a három DFX George hitokat, hogy nézd, ott tükröződik. És tükröződött amúgy. Nekem volt három DFX-em, és nagyon jó volt. Látod, de, és értem, és most is így adják a legújabb videokártyát, hogy, hogy itt most, most úú, ez, még, ez olyan, mint a, a mosópor, ami kiveszi a foltot, de az következ az, az még jobban. Tehát igen. tükröződött, de most a mostani úgy tükröződik, hogy ilyen. jó, mondjuk ez Ez dinamikusan kiszámolt, ilyen több visszapattanást számolós cucc, azért eléggé erőforrásigényes, így kiszámolni a fénynek az útját, ugye? Mondjuk én azt mondtam, ezek az RTX kártyák lemennek majd RTX-et, akkor ezek tök jó videókártyák lesznek, és mindent futtatni fognak. Az RTX-et bekapcsolni meg, tehát most, aki profi játszik, az úgyse fogja, aki meg nem profiljátszik, <gül> az sem <gül> fogja, mert, mert szaggatni fog, mind a szar. Szóval, yeah. <gül> vicc. Hát a BF-nél mérték, azt hiszem, olyan értékeket mértek, hogy, hogy, hogy nem azt mondom, hogy használhatatlan, mert, mert nem az, de, de ha bekapcsolod az RTX-et, akkor az FPS-szám az így nagyon drasztikusan lecsökken. Jó, mondjuk azzal, hogy a BF-fel reklámozzák ezt, az NVIDI-s magát, meg az elektronikárc is, mert hogy a BF az még igazából nincs kész. Tehát azt az a játékot kiadták, de hogy még azon nagyon-nagyon sok meló van, és az optimalizáció sincs a toppon, szerintem. Meg hát jó, de valamivel muszáj volt érteni, és akkor lehet szóltak a DICE-nek, hogy figyelj, itt van, a, itt van ez a frostbite motor, ti úgyis imádjátok, meg hegyire ismeritek az egészet, akkor valamit akkor alkossatok már ebbe, ami az rtx tudjuk mutatni. Az biztos, hogy jó, zakatol egy 20-as Siri-es kártyám, De még az én 1070-esem is szépen néz ki. Igaz, hogy ott nincs RTX, de valahogy majd nem is. De szerintem mi alatt tudsz aludni azért éjszakánként. Nem én Egyre rosszabbul van, azt mondtad nem ettől. Honnan tudod, hogy nem ettől? Lehet, hogy te azt mondtad, hogy nem ettől, de valójában az RTX miatt aki nem említi pszichiáterhez, és akkor az így kibogarászne, hogy az az RTX miatt azt a hogy nincs, vegyen, vegyél kettőt. Ja, f -f Fölír belőle kettőt, pénzt meg nem ad rá. Vagyél kettőt, Crossfire-be bekapcsolni a gépbe, aztán mondszak a törő. Szóval szerintem lehet, hogy izé, olyan atomsugárzás lenne ottban, azt is kiakadna a gélgélművő szárnáló. Ilyen, így, ilyen falu, megnézd. megcsináld a falut 76-ot. Azért megnéznék 2-3-4 ilyen 20-80 TI-t megfelelő. Procival, alaplappal mindenne, hogy ott így négy kában hogy fut mondjuk a Battlefield-öt. Azt úgy, azt úgy Hát szerintem, szerintem még az univerzum, tehát megszakadna az univerzum. A, a, a tér-idő ezt nem bírja el. De én láttam képet, hogy így valakinek a gépben ilyen van, és az univerzum még mindig egyben. De nem kapcsolta még be. De világított. Hát mert rávilágított, csak eljátszott. De nem, nem, nem belülről nem világított. világított. Úgyhogy vannak ilyenek, akiknek rengeteg, Én igazából most komolyan, te is szerint, ha azt mondanál valaki, hogy mitől nyertél aludton, vagy, vagy csak azt mondanál, hogy nézzük meg, hogy mennyi pénzt tudsz elkölteni ilyen cuccokra, így ész nélkül, tényleg, hogy ez a 4,8 ti ja. benne legyen a gépbe meg ilyenek, tehát, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és nem mondhatod azt, hogy akkor az majd elköltöd kajár vagy bármi, hogy majd azért, hanem, hogy gépet Egyéve, akkor azért te is össze Tehát ilyen pár milliót csinál el lehetne szórni ilyenekre. Igen. Főleg a, a monitorról is. Az, igen. Monitorról is azért ott is eléggé durva árak vannak, tehát az ilyen 300 ezer forintos monitor az ilyen. Nem, ne, nem nehéz találni még annál drágábbat is. Meg ilyenek. És akkor abban mondjuk két-hármat beszerzel, az már úgy egész jó lehet. És akkor az, az már kihajtja, hogy azért a 20-80 TI mény darab sorba kapcsolva. <gül> De basszus, utána meg nem győzed majd fizetni a villanyszámlát. szerintem <gül> ha, Meg, meg, meg abban mekkora táp kell ahhoz? Nem, a ezek, alacsony, ezek alacsony ja, ját, hát, ez a alacsony fogyasztású keverékek. kevesebbet az... fogyasztanak. Most már legalább ott termel érted. Ha négyet egymás mellé teszel, aztán azt tényleg nagyon kevesebb. Jaja, És a fűtést <gül> sem fogja annyira fölnyomni. Mondjuk az jó, tényleg? De mondjuk az a jó, hogy a gázt azt kikötheted a házba. Nem, az az MD-nél van, nem? Jó, az az MD-nél. Ha MD-ket Nem, az amd nél a melegvizet is kikötheted. Azon nem a az főzőlapokat csinálhatnál. Egymás mellé rakod a négy kártyát, tudod, és úgy kötöd be, és megvan a rezsó is rögtön. Tehát így a ringelés közben csinálhatnád a tükröt. Vagy a barátnőd szól, hogy szeretne főzni, hogy jó lenne, ha bekapcsolnál, és játszanál. Valamit, mert meg Az, az lenne a, a, a, a kapcsolat. <gül> <gül> jó, ezt felírom, relationship gólok közé. Kirova, mindenképpen. Úgyis olyan könnyen találom annak barátnőt, Egy, egy, egy ilyen egy ilyen rubrika mellé Bár, már semmi. Nincs rezsom, de van négy darab, 280 80 egybe egy kötve, úgyhogy bármikor jó hozzám te átfőzni. Szerintem szeretek főzni és is és általában együtt. Lenne csak a szép. Na jó van. Akkor jó, kivé... a kivéztük is. ezt a videókertjens témát, meg a mindent. Jó van. Most, most négy olyan témájön, ami én egész gyorsan el fogunk szerintem szaladni. A korábban, amikor volt a Video Game Awards, akkor mindenki várt egy Alien játékot, ami a Blackout névre hallgatott. Vagy hát legalábbis úgy sejtették, hogy az lesz, és hogy valami, nem tudják, hogy micsoda, de új Alien játék, jaj, nagyon akarták, hogy bejelentsék, nem jelentették be, és azóta sem nagyon voltak róla infok. Jó, azt mondták, hogy fejleszték, de ennyi. Hát és most kiderült, hogy, hogy mégis mi ez, és őszintén szóval nem csodálom, hogy nem jelentették be, ugyanis ez konkrétan az Éljen Isolation-nek a folytatása mobilokra. Úgyhogy nem, ne, nem bánom, hogy, meg szerintem ők se bánják, hogy a videogéma harcon nem álltak ki ezzel a színpadra, főleg azok után, amit a Blizzard leművel a diablóval val szól. De figyelj, mert megvan a marketing duma. Nincs mobiltelefonot? <tos> Ennyi. Kész. Lehet mindenki haza. Vagy lehet hogy hogyha megveszed, akkor megkapod a Diablo izét is. Már is felejtettem, mi annak a neve annak a mobilos szarnak. Valami Eternal Eternity, vagy nem, nem tudom. Nem, az megvan. a Doom. Ja, tuk, tuk, tuk. Már nem tudom, mi a diablo, de nem is érdekel annyira. De, de tényleg, a mobilokra megint úgy látszik, ez a mobilos dolog egyre jobban jön ki. Lehet, hogy majd később ki fogják adni PC-re, meg konzolokra felújítva egy kicsit, mert, mert szoktak ilyeneket. Azért, Tehát, hogy van egy-két olyan pc játék, ami mobilon kezdte a pályafutását, de hát az, az minimum egy-két év múlva lesz. Szóval valakit érdekel a dolog, és van egy egész jó mobilja, az nyugodtan megpróbálhatja. De még egyelőre semmi info nincs. Egyedül annyi, hogy január. 20 a valahányedikán éresedik, azt hiszem. Hát ez vicces. Mondjuk, ha van egy csöppeszük, akkor megcsinálják az Oculus támogatást, és akkor, ha más nem, VR-ba kijön PC-re. De az még a size-edésembe se nem? Csak ígérték. Hivatalosan nincs benne, viszont nagyon egyszerű beletenni. Tehát pár DLC-t be másra az elindítod a játékot, és VR-ba fut. Tehát így ennyi. De akkor ezt miért nem csinálják meg hivatalosan? Mert a ez ki is a kiadója az ilyen játékoknak? A, izé, nem? Borner. Nem Vagy a én ebből Vagy a Sega. Aha, a Sega. Akkor nem értem. Meggondoltam, hogy az itt software, vagy valami, tehát aki a Tencent, nem Tencent? Még, még az a cég, aki már... Zenimax. A, a Zenimax, igen. Tehát, az a Zenimax érdekeltségű cég lehet, és azért berágtak ugye az akunuszos arcokra, és ezért nem jön ki a VR támogatás, nem tudom. Mert amúgy jól működik, én próbáltam vr ba játékot. Hát meg konkrétan én... ez ugyanaz, mint a Resident Evil, és az is jól működik VR-ban, tehát ezért én... nem is értem. Meg így főleg, hogy 3 DL-et átírsz, vagy valami, és kész az én... egész, de nem, nem is értem. Jó, mondjuk apró problémák, azok néha vannak benne. Hát pont ezért kellene hivatalos, hogy ezt megoldják. Ja, például nincsen ez a touch control támogatás. Tehát Max-szegére, Birantyűzete ugyanúgy játszol, mintha. Hát, hogy komolyan? fejedet, igen, vagy erre, annyira fejedet külön mozgatod a célkeresztől. Tehát ez, ez, ez azért megvan. Mert vannak olyan játék, amit csak úgy lehet így járra összehegeszteni, hogy a fejedet mozgatod, és akkor a célkereszt megy bele, ami mm. egy idegesítő lehet. És csak lőni, hogy menj a fegyver utána. Mondjuk itt nagyon fegyvert azért viszonylag ritkán kell benne használni. De mondom, működik, meg, meg néha olyan van, hogy uh, van a falon valami számítógép, amivel majdnálni kell, és nekem volt olyan, hogy kicsit a, a, a VR-os nézőpontot előréptette egészen konkrétan, benne volt, majdnem az arcomba a, a cucc. <gül> és úgy nem nagyon lehetett normálisan látni, megkezelni az egész dolgot. De, de amúgy tényleg tök jó. Mert lehet, hogy végig is nyomom már ezt VR-ba, nem lenne hülyeség. Mert akkor én is be a... akarom szerezni. Csak nekem az nem tetszik benne, hogy az élén aztök tök random mozog, és, és, és ez neked nem szimpatikus. Ja, én nem is tudom, miért hagytam abba, lehet, hogy meguntam, de lehet, hogy streamet kéne belőle csinálni az ember. a mondja, állítólag nem is olyan hosszú, mert ilyen 5-6 óra, hogyha úgy, vagy, vagy 8 óra, hogyha tudod, hogy mi mer hány méter. én nem játszottam el nagyon sokat, de mindjárt megnézem, hogy hány órán van benne. 86 percen van benne, és nem láttam még az élén. De hát, ugye, hmm. De hát az első egy-két órában nincsen, igen, ott csak ilyen igen, lesz, futkoznak. És hamarabb meguntam, mint hogy látnám az élén. De ugye ez szerintem tök jó, mert jól hozza a feszültséget, és akkor, amikor meg megjelenik, akkor meg úgy jelenik meg, hogy a szar is fagy. vagy. Pedig megvan az összes DLC hozzá, gasztus. Ja, a Collection-t vetted meg, nem, mert azért le volt árazva már jó olcsó, nem emlékszem. Azt a fanatikálon. Bár akkor még lehet, hogy Band volt. U, uh, már is felejtettem a régi nevét annyira. Én, én a mai napig úgy írom be, hogy Bándősztársz, és rám hogy is kidobja a fanatikát. Igen. Nekem már fanatiká. Én, én már is felejtettem a régi nevét kávé. Na minden, ez a játék nem néz ki tényleg jól. Hát igen. Ez Jó, mivel a, a sok minden a... nem láttunk, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ez. De mobilokkal a mai nap, vagy ma napságban nagyon nehéz durrantani, mert mindenki rászáll. Nem is véletlenül. Ja, viszont lehet, hogy izé leszólják meg minden, de azért a mobil játékpiac az elég nagy. Igen. igen. Hát, hogy nem azért hozzák ki mobilra, mert meg szeretnék ölni ezt a, ezt a címet, hanem mert minél több bevételt szeretnének. És elég sokan játszanak tényleg mobilon, mert hát ez, ez lehet, is szar marketing marketingduma, hogy nincsen mobilod. Erre mindenki azt hogy de van. És mindenkinek van. Tehát egy olyan játékkonzol, ami mindenkinek ott van állandóan a zsebébe, az egy aranybánya a játék. Hát jó, csak most, hogyha ha meg kicsit is komolyabban gondolod a dolgokat, akkor nem mobilon fogsz játszani egész nap. Tehát, tehát ez, ilyen, ez ilyen max extra kitölt. Ki tehát nekem is volt egy két olyan mobilos játék, amivel játszottam, de most például egy sincs, és nem is lesz valószínűleg egy darabig. Jó, mondjuk nem mi vagyunk a tényleg közönség. Ez igaz. Meg, meg mobilos játéknál azért nincsenek ezek a triplás árak, hogy 60 dollár meg 60 euró. Ott azért nem nehezen lehetne adni egy játékot, bár ennél a játéknál látszik is, hogy ez, ez sem lesz egy túl mély játék. Meg túl hát meg kíváncsi ők, mi a lesz meg, hogy majd hogyan lesz kitalálva <gül> ez is, hogy 10 percet játszhatsz, mert elfődött az energiád, aztán várhatsz három órát, meg ilyen egy ja. Hogy menj a szobába, kell venned 200 tokent az ajtókinyitásra. <gül> <Hínes> -e? <gül> Igen, majd lehet lesz. Kérlek, 200 tokent, vagy nézd meg 368 reklámot. <gül> Kámban így tudom elképzelni. Az a baj, hogy én régen játszottam elég sokat, amikor még az volt a divat, hogy egy dollárért árultak egy csomó játékot. és igen, ilyen igen. Több jó játékokat. Tehát, mit tudom, én a, a card az nagy kedvencem volt, de körülbelül ott abba hagytam, amikor kijött egy free-to-play verzió, pedig az is, az sem volt rossz. Csak amikor már nem tudom, az az, az érzésed van, hogy át ebben kéne pénzt, hogy jobban haladj, akkor így. Pedig, a mondjuk, a játékok Rope nagyon jók voltak, azokat mindig szerettem. És tényleg egy dollárért az. Szerintem azért is futott fel annyira a, a mobil gaming, mert az emberek így az egy dolláros játékok fel, nagyon könnyen elkanyarodtak, hogy ah, most egy dollár megveszem érte, és akkor játszol vele. Amennyit játszol, de most egy dollár volt, senkinek nem fog fájni, meg hiányozni. Majd ez, ez, ez még vissza fog térni egyszer a műsorban szerintem ez az egy dollár, de de amúgy a... Hát majd, majd elmondom. De mondjuk már hát nem mondtam oké. is, de majd kifejtem. Jó csinálod. Jó van. Fel, reklam, fel, fel, fel, fel, fel, fel. Érdeklődést fel, mint a híradóban. A, a reklám után visszajövök. Született egy új kecske, hamarosan megláthatják, hogy milyen. Igen, hogy milyen feje van, meg hány. De árulom el, hogy három. Ja. Na jó van. Akkor ez is megoldozott. Nem tudunk többet beszélni. Igen. Viszont a, mondjuk a Montliról se olyan sokat, a Humble Montliról, de legalább betettem, mert közben jött egy új, és kiment a régi. Hogy mondjuk annyi, nem tudom, mennyire nézegetted meg a régit, hogy mik, mik vannak benne. Hát beaktiváltam őket. Ja, értem. Tehát a, mondjuk onnan szerintem az Observer, ami egész jónak tűnik, ugye ott a Jazz 3 tudtuk, a, a Project Cars 2-t, és a ennyi, vagy volt még játék, amit tudtunk? Nem ez a kettő volt benne, nincs úgy, És akkor, ahogy megnézegettem például nekem az server ami szimpatikus, meg a Cube kettő az ilyen tök jó logikai játék. Nekem is az első része az volt, nem tudom, a kettő az milyen. A többi az annyira nem mozgatott meg, hogy őszinte legyek. Bár mondjuk, ez a pixeles játék, Saros. Ez a... Mi ez? Itt van többis. <hállt> van, van ez a platformer, ez a standard, vagy. Ez egész jónak néz ki amúgy. jónak néz ki. Csak úgy gondolom, hogy ezek azok a színek, amik így megdobták nagyon, hogy így tényleg néz jó. Meg ez a Wizard of Legends, ez is egész jó kis pixelartos cucc. Meg van valami detektíves, ez az tényleg különböző pixeles játék. Ez mostanában nagy divat. The Dark Side Detective gondolom, ilyen szöveges valami. azt nem is, én Hát, de már a, a Jazz 3, meg a Project Cars 2 miatt is bőven igen, ez a cíksz, És közben meg ugye bejött az új, igen. amiben pedig két játékok mutattak, a Yakuza hmm. zero ami most nem régen jelent meg PC-re, ami állítólag egész jó, de mondjuk nekem ez túl Japán, a másik az pedig a Division. Egyébként? Hmm. Na, azt hiszem a, az alapváltozat, ha minden igaz. Az ilyen népszerű, tök jó játékoknak szoktam örülni, mert odadom a hugomnak, de a Division már megvan neki. De ezt nem tudom adni neki. Úgyhogy meg valamit kezdek vele. Mert neki sorsol a streamen. Á, nem, Discordon megkérdezem, hogy érdekel valakit, és akkor, ha valaki szeretné, akkor adom neki. Én a Steamcode lenne, hát, egy is, de egy Uplay-es. Igen, jó, azt akartam, hogy verzió. De egyébként jól csinálják, mert ugye jön lassan a Division kettő, és az egyet azt fel kell tölteni játékosokkal. Én nem lennék meglepve, hogyha hamarosan a, a handbülön is lenne egy csomag. Tehát nem a montliba, hanem a bundlebe, nem most, amiben, amiben van egy-két ilyen uplay játék. Hogy pont azért, hogy, hogy minél több ember bevonzanak a Uplay-be, meg minden, és akkor Division 2, meg puff és akkor már ott hogy úgyis megveszed, mert érdekel, nem megnézed milyen. Megvártjuk. Mostanában a séma -ok nem olyan erősek. Nem, nem régebben rit a... Ritkán is vannak nagyon. Hát most ugye keddel. Régen volt az, hogy kecsi csütörtök, most meg már csak kedd, és kedden sem mindig, meg akkor is né ilyen szoftveres szúsz, de most is ilyen stratégiai játékos, science ja, fiction a, igen, ez a Galactic Civilization sorozat van benne, meg ilyenek, ami amúgy tök jók, meg minden biztos, csak én, én nem vagyok annyira RTS-es, hogy igaz. az igazat meg a... Egyébként vágod ezt a startokot, hogy ezek régen mit csináltak? A Gano nem játékokat gyártottak, hanem a név is kb. nem fakad, hogy ilyen ilyen dokkokat Windows-hoz tudod, ilyen Apple-style jellegű Ja, és, jellegű. és ezek onnan nőttek ki magukat játékfejlesztőnek? Vagy kiadónak? Hát a fele tudja, hogy, hogy hogy sikerült, de erre tisztán emlékszem, hogy régen ezeket csinálták. Meg a nevük is valószínűleg onnan fakad. Mert dokkokat csináltak é, és És mindegyik jó volt és ez Én lesz használgattam én is őket, jó pafák Még ilyen Na, Apple style dokkokat a, a Windowshoz azért lehetett így tök volt, Így vitted a szegelet is, akkor mozgott az ikon. <gül> Meg de hogy ebből hogy lesz játékgyártás, azt nem tudom. Hát ezt nem is tudtam. Na mi minden nap tanul az ember. Ja. Na jó van, de hát akkor majd a montira nézzetek rá, ha esetleg érekelteket annyira nem is részes hogyha meg úgy vagytok vele, mint a Neo, akkor meg csak megjelenik a profilotoknál, és be kell aktiválni, és akkor majd le akarod mondani a következőt, úgy is elfelejted, úgyhogy csak mindegy. Nem, én nem, mond, nem tudom lemondani, mert még egy... Ja, tényleg, ja, tavaly tavaly áprilisban egy évben. Éve, én, egy évben tehát nem havonta mondja le, hanem egyszer kifizettem, és akkor most igazából de... már csak örülök, amikor kijön valami, bár ennek most annyira nem örültem, mert a az érő az bár tök jól néz ki, de nekem is nagyon japánnak tűnik. A division meg, elkező meg elkező. már megvan, ugye? Az már nagyon régóta. De jó, mondjuk ez, hogy két ilyen olcsóbb Igen. játék került be, amit megmutattak, ez lehet feltételezi, hogy valami drágább plusz még van benne. Mert ö, ö, komolyabb árú dolgokat is beleszoktak pakolni, és úgy, ugye ez, ez még annyira nem, nem, nem üti meg azt a mércét. Vagy kezdene kifulladni a Montley. Mert hát, nem, ez nem így van. Szerintem sem. Szerintem sem. Szerintem amúgy sok játék, vagy sok fejlesztőről, hogyha bekerül a játéka, főleg, hogyha ilyen indie dolgok, vagy ilyen régebbiek, mert akkor legalább megint felkapják a címet, mert mondjuk ezzel sokat nem hiszem, hogy keresnek. Nagyon játék, nem szoktak belekerülni. Igen, igen. Gondolom van ott valami ellenőrzés, hogy azért tényleg az ilyen útvarszarok, amik Steam-en szoktak lenni, néha azok nem nagyon menjenek bele ilyenbe. Ja. Na de azért olyan érdekes, hogy 20 eurós játék, azt hittem többbe kerül. Hát mert amúgy tök régi. Tehát, hogy az, ez már ilyen 5-10 éve, majd nagyon nem akarok hülyeség, mert az éveken is soha vagyok jóval. De azt mondom, hogy ez már régebb óta van konzolon, és most jelennek PC-ről, ki ezért nem adták ki teljesen. Tehát, hogy ha úgy veszed az izé is most jelent meg, a, mi az, amit mindig mondtam, és akartam, és tökröltem, a 100 overdrive, és az is 20, 20 eurós tímen. Ja, Tehát, hogy nagyjából ez is olyan régebbi fajta. Na, lehet, hogy még az lesz benne majd. Hú, az mondjuk nem lenne rossz. Hát akkor még én is örülnék. Ez egy jó kis játéknak tűnik. Aztán lehet, hogy játszok vele 10 percet, és azt mondom, hogy ez egy jót de... <gül> lehet. De mondjuk jónak néz ki. Tehát még ki tudja, mi lesz. Na most, hogyha ha mostanában játszottam volna igazán jót <gül> játékokkal, akkor át tudnék kötni a következő témára, de így nem tudok annyira. De azt se voltatom, hogy jó játék, úgyhogy most így meg vagyok lőve. Hát, annak idején behúztam a Borderlands pre mert dobálgatta nekem a Steam, hogy van egy Borderlands csomag, ami nyolc, amiből 8 cuccból 7 megvan, és hogyha én most a Borderlands pre megveszem, akkor az, ha így ezzel a csomaggal együtt veszem meg, akkor az csak 3 euró. Mondom, 3 eurót megér, majd a Season Pass meg később behozom hozzá. És aztán most meg karácsonykor le volt árazva egy olyan csomag, amiben volt 50 valahány Borderlands-es témás DLC meg játék, amiből nekem tizenvalamennyi meg volt, nem tudom, és így a Season Pass-szel meg minden DLC-vel együtt, úgyhogy még a Borderlands 2 is kaptam, vagy 20 DLC-t, volt az egész hmm. 9 euró. És akkor külön a DLC meg 12, vagy a Season Pass. Hát, hát mondom meg... tartalmad van, nem játszol. Ő, igen, de a Precequel hmm. játszottam, úgyhogy végül hmm. is valamegy, valamennyi, valamelyikkel játszottam, úgyhogy azt mondom. És eh, megvásároltam ezt is, elkezdtem vele játszani, ki is játszottam azóta, és azt az kell, hogy mondjam, hogy, hogy a Borderlands pre-sequel az talán az összes Borderlands közül a leggyengébb, ami, ami készült, és nagyon érződik az, hogy ez csak a Borderlands 2 után meg lett csinálva, egy-két dolgot beletettek, amik újdonságok, de inkább idegesítőek, mint jópofák, és majd a három az lesz majd valamikor, mert az, hogy például az űrben vagy egy holdon, és oxigénért kell futkoznod folyamatosan, ez rohadt idegesítő, Kivéve, hogyha cleptrappel vagy, mert a cleptrapp ugye nem lélegzik, ezért neki nem kell oxigén a légzéshez, viszont, ha olyan karaktere vagy, akinek kell, akkor egy idő után, ha lecsökken az oxigén szinted, és amúgy ebből is használod a jetpackeket, ha lecsökken az oxigén szinted, akkor a hp is elkezd csökkenni. És az, hogy jó, ez megkerülhetetlen egy holdon, vagy ezért általában ilyen fakó, sivatagszerű pályák vannak, egy-két épülettel, meg ilyen mindenféle jár ami egy idő után lesz a történet, az annyira nem nagy duranás van benne egy-két jó de közel sem annyi, mint az egyből a kettőbe, meg annyi tartalom sincs benne. Úgyhogy sok mindent elmond a Borderlands pre hogy hogy az egyetlen Story DLC-t a legjobban, amit kiadtak hozzá, mert az, az jó pofa volt, de maga a játék az absz abszolút nem hozta azt, amit vártam. Tehát mindenki mondta, hogy ez ilyen egynek elmegy kategória, és én rengetegszer azon vettem észre magam, hogy na jó, most kilépek, és csinálok bármi mást, mert, mert ez már kezd monotonnál válni nagyon. Hmm. Úgyhogy mondjuk egyedül játszottam sokszor, viszont hogyha bejöttek társak, akkor azért jobb, de, de ezt meg nem lehet mondani, mert minden játék jobb, ha többen játszotok. Tehát a, a Sea of Thieves is jó, hogyha négyen játszotok, amúgy meg egy játszatlan valami még mindig körülbelül. Nem is értem ezt, miért nem DLC-ként hozták ki. Én sem, én sem és ráadásul ez teljes áró volt, azt hiszem, amikor megjelent annak idején, tehát ugye az 50 vagy 60 euró, ami, ami szerintem már kicsit pofátlan. Volt ez 50 eurós? 50 szerintem, szerintem, ez, szerintem ez úgy startolt. Nézzem, most mondjuk. Hát most 40. Jó, de most a borderland, hogyha ez 20. Jó, ja, hát te felne tudja. Nekem is okay. megvan kb. az összes borderland, de az egyet tartom végig. Azt is előpagytam abba, mint tudja. Hogy... Előbb buntam meg, de végig e, pedig az jó, az egy. Meg amúgy az a baj, hogy itt a, a, a Prisiklad, de a karakterek se olyanok, hogy, hogy lenne egy olyan karakter, amit úgy nagyon megszerethetsz. Mert a letrepet játszottam, mert tök jó a a képességei az sokszor inkább idegesítőek, mert a randomitásra van rá víve, yeah. És hogy mondjuk kiválaszt egy fegyvert, akkor azzal nagyobb a viszont minden más fegyverrel, meg kevesebbet. És azért rá vagy kényszerít, hogy az inventory tele legyen mindenféle fegyverrel, mert éppen azt kell a kézbe venni és nem lehet annyit lootolni, meg minden, nem tudom, nem rossz, nem azt mondom, hogy rossz, mert azt nem mondanám, de, de korán sem hozza azt, amit az egymől a kettő. Kaptop, alapul alapból egy karakter, szerintem. Én imádom, úgyhogy, úgyhogy én engem megvetek kilóra vele, hogy játszható karakter. a más kérdés, hogy nem jó, de, de legalább játszható. Ilyen, van egy... Van egy pókeres játék, abban azt benne van kleptrep. Igen, a, az a nájtos os póker amit a telp és... Póker knight kettő. Igen. És abban is jó vannak. Én bírom a kleptrepet. Azt, azt tudom, hogy te utálod, mert azt már többször mondtad, hogy a borderlandszer szereted a kleptrepet meg kifejezetten utálod, de... Ja, ne, így így nagyon bírom. A hangja ja. is, meg minden. De ahogy is idegesítőtök, aranyos kiszuk. De... El tudom. Engem a... Nem, nem nem kompatibilis a hangszínével, hogy én nem tudom. <gül> Pedig egész évesztő. Ez az, az én hangom is idegesítő valakinek. Most így mondod olyan klepterepes hangol. Ugye? Lehet az a baj, <gül> nem <írom> a konkurenciát. <gül> Na jó, a meg is Még amit akartam mondani, és most visszatérek erre az egy dolláros dologra, hogy a, a World of warship így karácsonykor kaptam egy kupont ami 95%-os leárazást adott a Steam Exclusive Starter Parkból, úgyhogy ami egy eurónál is kevesebb volt. meg úgy voltam vele, hogy a játéka még egy percet nem játszottam, de hát ennyit már akkor is megveszem, hogyha ugye? nem is érve el, igen, és ugye itt jövünk vissza de az ez egy dolláros. Egy dollár, rá. egy euró, az ilyen lélekteni határt, tehát ezt akkor is megveszed, utálod. Tehát egy kleptrepért is adnék egy dollárt. <gül> Bárhol érted. A széme. Nagyon ilyen, ezt megvettem, és kipróbáltam a játékot, letöltöttem, megnéztem, és azóta elég sokat játszottam vele, mert úgy tetszik, tehát egész jól ki van találva. Viszont az, tehát a, ne az elejéről ítélje meg a, senki se a játékot, mert azonban úgy van megoldva, hogy szinteket kell lépned ahhoz, hogy kioldj alaphícsöröket, De így az alaphícsöröket úgy értsd, hogy az első három-négy szinten csak botok ellen játszhatsz, ami nem is feltétlen baj, mert így legalább gyakorolsz meg minden, De például a negyedik szinten bontott ki a napi bejelentkezési bónuszt, ami szerintem egy fasság, mert hogyha nem jutsz el a negyedik szintig, mondjuk az első három-négy nap, akkor tök sok mindenről lemaradsz. Mert hogy itt a napi bejelentkezési bónusz úgy van megoldva, hogy itt nagyon komoly dolgokat kaphatsz. Tehát például ma kaptam prémiumhajót, amit amúgy meg a játékban. Tehát ez egy olyan prémiumhajó, ami nincs benne a technikai fában. Vagy... És mindenki ugyanezt? Kapja, Na, er, erről gőzöm sincsen. Úgyhogy uh, fogalmam is, hogy ezt azért kaptam-e, mert, mert új vagyok, vagy megvettem ezt az exkluzív függeséget. azt, majdnem egy dollár. Igen, vagy, vagy, vagy mindenki ezt kapja. Lehet, hogy random. De például ilyenkor előszeretettel adja a, a fizetős pénzt is. Tehát ilyen 100-120 dublonokat ad. És most így összehasonlítás véget, hogy mit lehet venni, mert dublonak hívják ezt a valódi pénzért megvehető ingém hogy 300 dublon egy raktárhely, vagy egy, egy plusz kikötő, akkor úgy mondom, és a hajók azok ilyen 5-10 ezer, meg ilyen ezer dublonok, tehát hogy azért elég sok mindent össze kell szedni a prémiumhoz. Ugye a sima hajókat megveheted játékbeli, de ezért de... is. Igen, igen. De és akkor az is jó, a... hogy ad, ad egyáltalán igen, ilyen igen. pénzt, amit meg kell úgy venni. Ne, nem egy warframe, tehát azért kereskedni meg így meggazdálodni nem lehet belőle, mint ott, de, de ez még mindig a jobb verzió szerintem és elég sok a hajó benne, nagyon sok mindent tudsz bent csinálni, nagyon sokan játszák, vannak küldetések, kihívások, mindenféle szírszar, a hajóidat fejlesztheted van, vagy tizenvalahány nemzet, annak mindegyiknek vannak hajói, mindegyik hajó más statisztikákkal bír, hogy kell vezetni, megharcolni vele, meg mindent. Én nem szeretem a hajókat, nem vagyok odaértük, de, de mindig, hogyha válaszolom, kéne inkább a tankok vagy a repülők, de nagyon bejövős. Tehát így el lehet vele lenni. Egy idő után belassul a fejlődés, és ott, ott már azért kicsit előjön az, hogy mindig ugyanazt csinálod ugyanazokkal a hajókkal. Tehát mm. az első egy-két ilyen tért, azt nagyon gyorsan megugrod, és ugye a hármas, négyes környékén egy kicsit belassul, de annyira még mindig nem vészes, mert vannak ilyen. Ez a napi bejelentkezési bónusz, meg a napi küldetések, napi nyithatsz konténert, ha XP-t meg ilyesmit. Tehát, hogy ugyanezek meg vannak, más játékban, ami visszalánt. És minden Igen, minden nap, hogy Annyira nem rossz, mert hát ingyenes, úgyhogy szerintem bárki tegye, tehet vele egy próbát, egész jó, én nekem a régi gépen, a, ezen a régebbi gépen high-ba fut, semmi akadásom nincsen, olyan stabil 75 FPS-en van, hogy nem igaz, és ő, nem is laggol, nincsenek gondok játékot nagyon gyorsan talál, minden kategóriában, úgyhogy én csak ajánlózom. Hát, jó lesz szaladták, nem, nem hiába, hogy a Ubisoft is csinál egy ilyen múlt is. Igen, igen, van, és akkor... Hát... Én eddig azt mondtam volna, hogy nem működik az, amit ők kitaláltak, mert hogy nem tudom, azt ingyen akarják adni, vagy pénzért, már nem semmi. Ez fizetős lesz. Az fizetés fizetés lesz. Tehát, hogy ha most ezt a rendszert átültetik kalózhajókra, meg ilyen régebbi vitorlásokra, meg ilyesmire, akkor most már azt mondom, hogy lehet, hogy működhet, hogyha nem basszák el az egész pénzügyi dolgot a háttérben. Na, a Ubisoftnál azért nem jellemző, hogy azt a részét basszák el. Értsd meg hát, a mósz x ott azért. Azt is jó megcsináltak, hogy fizetős a játék, de meg te is a mikrotranzakcióval, de nem annyira. E, igen, szóval igen. Meg, igen. meg minden mást is megszerezhetsz. Tehát, hogy a DLC-ket nem muszáj megvenned, hanem kifarad. Ja, ja. Még azt is kifar. Jó, mondjuk elég sokáig tart, de. Hát, de, tök mindegy, a lehetőséged megvan, és ez a lényeg. Yeah. Ők, ők azért jól csinálják ezt. Igen, úgyhogy a Rainbow-t is ajánljuk, meg a Göldoforsikát is. Legalábbis én. Ja, én egyiket Ö, De a rainbow Az ajánlom, <gül> az én is játszottam. Ezek a World of Tanks, World of Warships, meg World of Plans vagy mi ez, az van még, nem? Igen, igen, igen. Ezeket nem nagyon pedig az utóbbiben van VR támogatás is. Úgyhogy az, arra lehet, hogy majd kell hogy valamikor. Ja, az, hogy megnézed, aztán elmondod, hogy milyen. Mennyire jó vagy rossz. Meglátjuk. Legyen úgy. Na, viszont végigértünk a témákon, meg nem is tudom, Jóta megyünk már. Hát e -e -e, szerintem egy órája. Akárból egy órás lesz, igen. Ez a kis szösszeneti így az új év alakalmából. Mondjuk így, hogy az ünnepek, meg így, így karácsony új év környékén én csodálom, hogy egyáltalán ennyi hír összejött, meg ennyi téma. Igen, mondjuk vagy, én gondoltam rá, hogy lehet, hogy ilyen az elmúlt évet kéne így átnéznünk, hogy milyen volt játék megjelni szempontjából, de ahhoz most nem vagyunk elég összeszedettek szerintem hogy rá kellett volna készülni. De még azt csinálhatjuk legközelebb, hogyha gondolod egy kicsit megkésve. Igen, megnézessünk. Az a baj, hogy mi, mi nem feltétlenül akkor játszunk a játékkal, amikor megjelent, hanem amikor olyan jó díl van rá, hogy ilyesmi tudod. Hát de manapság úgyis ez a divat, nem? Hogy minden szarozol, vagy nem szarozol, hogyha ha játszottál vele, ha nem. Tehát, hogy emberek játszanak egy játék a órát, és elmondják, hogy a történet egy kalapszar. Úgyhogy nem játszottak végig, szóval... Már mi is kikáztuk mondjuk a NoMass teleget, de... Én már úgy, akkor nem is megvédtem, majdnem. Majdnem nem. Majd megvédted? Majdnem, majdnem védtem. Aha, és majdnem sikerült volna, ha majdnem védted volna. Én <síns> van. <bár. Értem. síns> ja, szóval ezt szoktuk mi is csinálni, csak nem, nem tudom, hogy ezt feltétlenül akarjuk-e. Leg meg majd meglátjuk, majd megbeszéljük még a következő előtt, hogy is még van idő, hogyha tartjuk ezt a tendenciát. Meggyűjtjük a témákat, meg várunk Tőletek is témákat, ha van, ha esetleg valamit szeretne. Egyébként gondoltam rá, hogy a clickplay.hu-ra kéne valami ilyen, ilyen olyan funkciót tennem, ahol ott kifejezetten be lehet küldeni témákat, és akkor nem össze-vissza kellene. Bár mondjuk, ha a Facebookot ki sem van, használja jár. senki erre, akkor nem tudom, hogy a clickplay.hu-ra menne bárki is. Hát, lehet, hát, hát, hát, hát, lehet hogy hát, is hát, kéne marketingen, kellene, vagy nem, nem tudom az valami mert most pont én mondom a discord aki nem használja, de... <gül> Igen, ez meg a másik. Nem Új, én most belőttem <gül> mindenhova. Discordra van egy csomó bot. És van olyan bot, ami azt csinálja, hogy a, ha elindítasz egy Twitch streamet, akkor automatikusan így kiküldi. Ilyen szobákba. Hogy akkor kéri, hogy elindítottad a streamet, és akkor lehet látni. É, mint hogyha e-mailt a Twitch. Uh -huh. Tehát, hogy... csak, csak így gondolom, ez még gyorsabb be beüzeni a discord -ot. Tehát akik aktívan használják a Discord-ot, azok egyből látják, hogy ah, nézd a gyökér stream-el. lehet nézni. De vannak, akik panaszkodnak egyébként, hogy be is van náluk jelölve, hogy küldjen értesítést, és ilyen, amikor már egy másfél órája vagy órája megy a, a stream, akkor, akkor kapják meg az értesítést így. Ez, ez más elmondani. oldalakon is így van, sajnos. Tehát, hogy nagyon sokan panaszkodnak erre a YouTube-on is, meg a Twitch-en, meg mindenhol, hogy nem kapnak e-mailt, nem kapnak értesítést, hogyha be van állítva, és akármire állíthatják, ezt nem kapják meg. Szóval szerintem itt a szerverekkel van a gondot, ami, ami lefelé ezt meg, a rendszert. Meg ez a funkció sehol nem működik normálisan, mert a Twitch-en is megcsinálták azt, így észrevettem, hogyha valakire fel, hogy hívják ott szabolsz, feliratkozott, nem, ott, ott, nem, ott van a Igen. mert ugye a, kicsit ez, én mindig azt a mert ugye a feliratkozás, az a Youtube-ban ez a rá kattint, az, hogy akkor feliratkozták ingyen, viszont a twitch ott, I, i, i, ugyen ez a follow. ott követés van, ott follow van, igen, és a subscribe az ott a fizetős verzió a ahol már támogatod is az emberkét, úgyhogy mindig össze szoktam kavarodni, hogy akkor melyik, micsoda, viszont, hogyha rányomsz valakire erre a follow-ra, akkor utána még van egy funkciót, hogy Oké, te követed, de hogy akarsz-e azonnal értesítést kapni, mikor neki el streamelni? Igen. Tehát ezt is be lehet állítani. Kább olyan, mint a YouTube-on az a funkció, hogy még rányomsz a csengőre, tudod. A csengő. Hát itt is konkrétan olyasmi valami. Ugyanez. És valahol, valamikor ez default be volt állítva. Mert, tehát én kapok néha olyanokról, akik elkezdtek streamelni, ilyen azonnal értesítés, de telefonra például. Aha, igen. Vagy, vagy a böngészőben van ez a notification, a Chrome böngésző például, hogy te kapsz egy notification a Twitch-től, hogy indul a stream, és így ugyanúgy iratkoztam, vagy ugyanúgy követtem be, mint mindenki mást. Csak van, akiről kapok ilyet, van, akiről nem. Van, akiről be van, be van ez állítva, van, akiről nem. És így oké. Tehát igazából csak ezt kéne nyomni, és akkor mindenki kapna értesítést. Nem érted, hogy mondják egy csomó nagy youtubernek a videói végén is ott van, hogy akkor a csengőre is. Mert hogy ilyenkor kapsz egyből tőle Én nem akarok egyből senkitől se. Mégis valakitől kapok. Tehát hogy nem Na, is értem. Szerintem hogy ki kell kapcsolni ezt a csengőzés baromsággal? Néztem, az... és nem volt a nyomba. Tehát ugyanúgy van bekövetve, mint bárki más, és a, a, a, az övéről kaptam egy időbe e-mailt, aztán az e-mailbe találtam egy olyan valami olyat, hogy ne kapjak tőle e-mailt, de attól még feliratkozom maradjak rá. Aha. Mert idegesített. Ja, ja, ja. Nem nem iratkoztam szóval. Fura. Meg most már youtube on is van ez a funkció, hogy premier, vagy hogy hívják ezt? Ja, igen, igen, igen. Vényegében olyan, mint hogyha streamet indítaná az ember, de az nem egy stream, hanem egy előre feltöltött videó, csak egy megvan, be, van, be van időzítve, hogy mikor lesz elérhető, és akkor vényegében úgy együtt lehet nézni emberekkel, akik szintén figyelnek, hogy ez mikor kerül ki, és akkor megy a chat, mint a, mint a stream lenne. Ez még egy érdekes funkció, nekem amúgy tetszik ez az együttnézős dolog. Bár sose használtam, mert én egy, így enge, voltam, enge, mert enge mindegesít. Ami, ami Youtube-ra felkerül, azt majd megnézem valamikor, mert a az YouTube, youtube az így van használva kb. A Twitch-sal nézem, amikor ott van, élőben, a Youtube meg a, amikor éppen idő van. Engem mindegesít, hogy, hogy mondjuk oda megyek egy premier, vagy látom a videót, oké, okay, na végre egy videó megnézem, mert látom, hogy premier két nap múlva, jó és akkor nincs is eszembe, és akkor utána meg oda megyek, látom, hogy pont premier van, belekattintok, már megy egy ideje, akkor most lusta az elejére, akkor inkább megnyitom azt a feltöltőt, aki felrakta, és majd, hogyha később eszembe van, meg lement a premier, majd akkor megnézem. Na, ez ugyaniből én is kell még. Na, hát akkor. Hát, ez, ez nem nem mi nem mi Premierre nem szoktam ott lenni, sehol. Ne, én sem, csak Max, ha premiér van, akkor visszatekerem, tudod, hogy én azért mégiscsak az elejétől nézném, és akkor meg ugyanolyan, mint egy felvételről néz. Igen, tehát, e, e, nekem e, ez nem azt nem szoroz, így is, e, is, e, is megnézem, e, ha meg akarom, csak majd később. Fejleszt valahova a YouTube, de nem ez a, leghang, a leghasznosabb funkciója szerintem. Igen. Na, ezt is kiveszélték pedig nem is akartuk. De jók vagyunk, de jó, de <há> na basszus. És még végeztünk is félre. Végeztünk is félre, úgyhogy szerintem akkor köszönjük el. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Addig várjuk a ti általatok beküldött híreket és Én még sehol nem kaptunk, úgyhogy ez nem ez a. Ez a lehet, hogy nyereményjátékot kéne. Vagy És hogy nem mondtuk, mondtuk el, hogy egyébként már meg volt az első. Lehet, hogy azt hát. kellene, hogy aki beküldi az elsőt, az megkapja a division vagy nem tudom. És utána meg. Nem, azt tudom, akinek a Discordon már szerintem. De, de utána mondjuk nem adnának neki oda. Nem? Ennyire a nem. Nem, nem tudom. Vagy lehet, hogy én lennék, aki beküldene. És akkor meg nem... hogy nem kell sorsod ki inkább streamen. Egyébként nem tudom, hogy emlékszel adó volt egy ilyen, hogy Insurgency-t adunk valakinek, aki így jelentkezik, hogy kell. Az, azóta se jelentkezett senki rá. Lehet, hogy elkerült a figyelmét. Az Insurgency még mindig akinek kell nyugodtan szóljon. Nyugodtan küldje hírt. Így, így van, küldje hírt. Vagy csak jelentkezhetem, hogy adjál Insurgency-t gyökér. Hát egy gyökér, igen. Akkor szóval. a legkö, legközelebbi adásban, amikor már nincs az Insurgency, akkor... Egyébként most is van egy bundle az Indigálán, talán. Ilyen FPS bundle, valami 2-3 dollárért, amiben benne van az Insurgency, és mindjárt mondom neked, hogy... Ja, az a 4-5 FPS van benne, nem? Aha, egész sok FPS játék. <coughs> azt hát, néztem is volna. Vagy a fanatikálon van? Ja, az a fanatikála van szerintem, amire te gondolsz. Vagyis, is, ugye, mind ahogy mindenki ismeri a Band Stars természetesen. Nyilván. Nyilván, nyilván te írod ezt csak be. <gül> nem hiszem. De ez a Hatch at erre Hatch Adandel, igen, igen. Insurgency, a System soknak a felújított változat, az Unloved, a Sir, You Are Being Hunted, meg a Killing Room. Ez a Killing Room nem néz ki rosszul egyébként. Ja, igen, és amúgy nem az, nem az nem ilyen Twitch-es azt hiszem. Tehát, hogy a Twitch-en van, keresztül a tudnak, csegeresztül tudnak csegeresztül. szivatni a szobákban. Igen, szavazással, hogy mi legyen a következő szobában, meg kapj egy fegyvert, vagy ne. Tehát, hogy ez egész igen, jó, mi van Még a végén behúzom én is. Ezek nem a rossz játékok végén. amúgy? Jó, ja, csak a nagyja megvan. Mondjuk a hát, Linsen Censzi van meg, a System Shock az nincs. Sir, you are being hunted, az megvan, de az sem sokat játszottam. A Minden a, a System sok nincs meg, mert a Killing Room szerintem a többi az megvan. Killing Room az ilyen rúg én, én úgy tudom, igen, meg hogy ez ilyen Twitch integrációs, hogy a chaten lehet izelni. Mondjuk az értékelések azok a egyes. Itt van a... online voting for streamers and weavers, itt van. Na, király, akkor ezt majd lehet, hogy ez be a stream. Mutkora, ezért streameltem, így abban is hasonló funkció van a, a immortarad Jó, ja, az, ami már, ugye ja, az előző Montliba volt. Humble Montliba. Ja, ja, ja, annak örültem, hogy azt beletették, mert azt nagyon régóta nézegettem, ezt mondtam is. ja, jaj. Ja. Tetszik. Ez is olyasmi mondom. Ja, nem, nem tudtam, hogy ebben Twitch integráció van, majd lehet, hogy akkor ránézek. Hát végül is két euró az a duplája annak, ami, ami az elektronikus alsó határa jó, az mindegy. Hát meg amúgy 20, Na, 20 euró, euró a kilingróm, nem? Vagy mennyi volt annyi? Annyi nincs. Nem, 8. 8, nem, nem 8 20, 20, 20, 20, 20 volt oda írva? Nem. nem Hol látok 20-at? Itt 10 van írva, de Steven 8. 8. 8. Akkor, akkor 10-re gondoltam, gondoltam, de 20-at mondtam, nem? Kit ők se tudják, hogy mennyi. Ja, igen. Ja, mert a, mert a Sir, you are being hunted 20. Jó, akkor elnéztem. Az a játék egyébként marha régi, és mert értem, hogy ilyen drága. mindig is ilyen drága volt, amúgy én sem értettem, miért. De hát ők tudják. Én ha veszik, akkor mindegy. Megik gondol. Nem -ben mindig benne volt ilyen féléres bundle. Én nekem is valami ilyen féléres. Meg, meg volt ingyen is a szem. Ha minden igaz. Ingyen érne nem végszembe. De... Vagy ilyen nagyon-nagyon olcsón, tehát ilyen egy-két dollár valami, ilyesmire érjük nekem. Na hmm. mindegy, ez két euróért szerintem megéri, ez a bandról, hogyha valakinek az insurgency kell, ha pedig nem ad érte két óról... írjon ránk, ha <gül> <gül> meg lesz még egyszer. Igen. <gül> Ó, valamikor kéne már insurgencizni is. Lármely Én azt még el sem szerintem, kiszedtem a kártyákat, azt letöröltem. A jó játék pedig. De Mindenki nagyon, nagyon hardcore FPS, tehát itt tényleg nagyon keveset kellőd. Hát mintha izé valami csészerű, vagy Call of Duty-szerű játékot játszanál, úgy, mintha Rainbow Six lenne. Kávé ezzel tudnám így. Akkor lehet, hogy valamikor ránézek, hogyha... nem jól is néz ki, a fegyverek is tök jók benne. Majd lehet, hogy valamikor ránézek, hogyha már nem tudok magammal mit kezdeni, mert a hajókat. Ja. így van. Mindenki nézzen rá, és ezzel a szép gondolattal köszönünk el. Két hét múlva újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok!